Në falën dërimët më absolute të cilat e takojnë vëtëm ti dhe më dhështisë të ti Gjellë gjelaluhu, gjellë shënuhu Për shëndetjët më shira bëkimët e Allahu Subhanahu wa ta'ala Qofshën bë më të mirën dhe zëtëriju në për nga marrëve Muhammedin sallallahu alaihi sallam Bë shokë të ti, bës neke më bëfaminë të ti të ndërshmën, bë bashkëshotë të ti të pastra Dhe më gjithë të muslimanët të cilat e ndjejë k e djikimit. Do të vazhdojmë lejin Allahu xhalla jalaluhu në rrugtimin ton, të mësojmë diçka nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Xhumat pas xhumaje janë të shpeshta. Pra, sendeve më të drejta që ai kemi neve është jeta jonë. Nuk kemi diçka më të drejtë se sa jeta. Të gjitha materialet Të gjitha pasurit Të gjitha kapitalet Të cilat ne dhe inumrojmë si kapitale Ato e hum bëjnë vlerën Dhe nuk kanë do një qfarë vlere Kër të vinë në përpjestim Apo kër të vinë në krahasim me jetën ton Që që gjithdo njëri i menqur Kër ndalët me vetë vetën e ti Dhe me ndonë gjatë Dhe me ditonë gjatë dhe sot dit gjatë e shepëse ma e shtrejnët e shtrejnët e shtrejnëtave është jetëa e ti frimarët e ti ditët e ti e këto ditë shkojnë shpejt këto javë shkojnë shpejt këto vite shkojnë shpejt dhe njëriju mërzitët dhe njëriju piklohët dhe njëriju të nuk i vjenë mirë kur i shkojnë ditët e ti sepse e dinë e shprejhi apo nuk e shprejhi, e tha apo nuk e tha, aje din se për ku është njësë. Për fundimi dhe stacioni i fundit është në varë dë e mos. Andaj, njëriju nuk ka diçka më të shtrejt se sa jetët e ti, se sa ditët e ti. E gjithë këta Allah e ka kryu për një qëllim. Këto jetët e nëjë ka dham për një qëllim. Këto shpirtra që ka na i bartim me veti, kanë një qëllim. Këtë shpirtat që ka na i letsoj neve jetën dhe na e vojnë neve lëvizjen le e letë, frimarjen e letë, shijimin e jetës të letë, këtë shpirt me vlerë të madhe, Allah u ne e ka thanë për një qëllim. Andaj dhe kër i mirët njëri ju të shpirti, rëndohët trupi, bëhët i randë, e dhëtë me vajt Disa persona dhëtë me bajt një njeri Të cëri njeri Kure ka poshë shpirtin Ka vrapuë Dhe ka shëti dhe ka qarkulluë Dhe kjo është bo me Begati në Allahu gjelë me gjelë Begati Allah u ndajneve shumë e madhe Ande Allah u të varë Kjo dhe te alë në Kur'an Në i ka përmen shumë begati Në i ka përmen shumë begati Deri sa Allah I ka përmen dhe, dhe kafshës të pijake si begatije jona, që a shumë njerës sot, bohën me njëmdoj, dhe shitën kryelart, dhe lasdrohën, dhe servilosën, dhe bohën, kishe ne dhe jemi të qitetrum, dhe të civilizum, dhe jetojnë në përvende ku, nuk në intereson për kafshës të pijake, me gjithse të gjitha ushqimët i kemi nga ata. Ata. Adawu jalla jalalu ka permend te gjitha animetet i ka permend te gjitha animetet dhe ka than ne nje ajet jalla jalalu wa antu du ni'matallahi la tuhsuha inallaha la ghafurur rahim sadaka allah la azim do jeqet ajet te allahu jalla jalalu icili ajet i perqyton temirat se të shpesh herë i etojmë të mirat e Zotit dhe i harojmë ato dhe nuk ja dim që i qirin dhe edhisa Zotit najmore e kur të najmore e dim se e kimi pas ato, ato begati ato nimete të të lau gjelle gjelalu uh, duke i përkujtu njërzit nga se i gjithë Kurani është përkujtim i gjithë Kurani është përkujtim dhe nuk quët përkujtim në diqka vetëm se kur njeri ju e ka dit diqka e ka harrua Chto thon dietarat e mbyjt e muslimanve. Allahu e ka thujt Kur'anin për kujtim. Ndërsa dihet se njeriu nuk përkujtohet vetëm se diçka çka e ka harruar e ja përkujtojna. Kështu është Kur'ani, na përkujton mese diçka na i dina. Sa Allahu na i ka vendosur në atë rrëshmërim i ditës së ende. Ku prej neve nuk e din se syt janë begati e Zotit. Kuq prej neve nuk e din se drita është begati e Zotit. Më shëlishit një sekond, nëse don më e dit se çat ka dhënë Zoti jot. Më shëli. Më shëli edhe dash. Bashkë me syt. Edhe shikoje se sfar xhurma bëhen brenda teje. Shikoje. Shikoje sa xhurma bëh. Marahja e zemrës, lvizje të çarkullimit të operacionat brenda teje sa xhurmën e bëjnë, ama ti nuk i dëgjon ato. Sa Allah i ka për mësmi dëgjue, që tjetë është rahat, gjelle gjelalu hu. Andaj, njeri ju, kur i mbilë sit, dhe kur i mbilë vesht, e kupton se, ka lër në një bot, e cila është hiqë, kur gjo hiqë. E këtë këto ku që ka dhanë, Allahu Tebareke, vë Teala, edhe shumë e shumë një metet e tjera, të cilat do të navim, gradualisht me ajetet e Zotit, të cilat një metet njeri ju, Nuk ka mundësit që e të këmë ajetin, ka thënë Allahu të barëkja vë të ala, vë in të uddu nirmët Allahi la të kësuha. Ka thënë, edhe nëse provoni, edhe nëse mundoheni, me ishti në numër dhe në logaritje dhe mjubo, shifër, në metëve të Allahu, begative të zotit, La të hësuha Jusë e keni atakat minumru ato Nuk kera takat minumru begatit e Zotit Para me ndo sa janë begatit e Zotit O të njëri ndërum të Allah O të njëri cilin nuk jadin vlerën vëtë vetës Dhe ne vëshpesh her e harrojna vlerën e vëtë vetës A e shë e këtë tokë të madhe Këtë këtë kodrat të mëvoja Këtë horizont dhe këtë univers dhe gjithësi të madhe, hapsi dhe madhe, shumë e madhe. Allah e ka bëhë këta. Aja e di për shka e ka bëhë këta. Lekum, ka thënë Allah, për juve vetëm, për kur gjatë jetër? Se kam e shkatru këta. Për juve. Këta e shkatron, a ti prapë të rinjallë. Këta e shkatron, ti prapë të rinjallë. Këtë këtë qila, e shikon dhe njëherë, a nuk e shikon kur. A të shkon menja një me në njëherë me që kryën këtë qili. Sa njëri ju i shkojnë ditët dhe vitët dhe nuk e qonë kokën këtë, këtë qili, por vetë se qili në shkaj e shef pa dashin e tina, sa Allah jeshet për parasive, që mëstoje ditën e gjegimit se kënë pahen. Por e qonë dhe njëherë kokën këtë, këtë qili, kështu lartë për pjetë edhe me thonë, o, oh, Zotë ti madhë, shumë i madh E kur ta mërë dhe shë shumë i madhë Mi u bindë atit madhit Sa jë është i fort A i qile kanë grit Këtë qijën A dhe thëtë Allahu u gjellë u ala E felajën dhurune Ile sëma i kejfe Rufi atë Thëtë Allahu u gjellë u gjellë u alu A nuk shikoj njërzit A nuk shikoj U dashka me shikue Pu dashka me shikue Pu dashka mundal dhe me ngritë kokën për pjetë dhe me shiku, qka me shiku? Thetë Allahu gjelle gjelle luhu dhe shikone na qjellin e kena për dit me veti për dit e kena me veti po nuk e shikojna se e nga mësume ta ajo është për krinisave qka argumenton për Allahun të bare këve të ara për Zotin e madhë thetë Allahu e felajun dhurun a nuk shikojnë ka qjellin Kejtë dhe rufeat Qishë është ngrit Me shiku qilë Sa është i madhë Sa është i thelë Sa është i largët Dhe sinë nuk ka shtila Allah u dhëtë A nuk e shikoj qishë është ngrit Dikushë e ka ngritë atë Dikushë e ka ngritë atë a nuk ngritë vetaj Ti nuk mund është me ngritë një send Dhe me vendos një send Dikon lartë Dhe dikush marë me na thanë ka hip vet Asni harë A dhe dhe dhe Allahu gjelle gjelalu Efe la janë dhurune Ile sema A nuk shikoj njerëzit në txilin, të qilin Qka e kanë të bikokat e tëre Kejfe rufiat Sy si është ngrit në lartësi Dhe kuptimi tjetër Kejfe rufiat Kush e kanë ngrit ata Allahu e kanë ngrit Benaha Arafa a semkeha Feseuwaha Thetë Allahu gjelle gjelaluhu Allahu e kanë grit Dhe e ka qëtë Semkeha Ajo është e ranë Qilë Ani pësë dohë këtë I letë, i butë, i kalëtër Kristal Ajo është i ranë Ajo është i ranë Semke, ka pesh Ka pesh, është i njështë Tadallahu jalla jalalu samka Mirpackatadallahu tebaraka wa taala sawaha e ka vot e barabart e ka vot e barabart dhe e ka dhën dit mirë që mos më na rron never për mëkrije se më na rron never për mëkrije në asgjë son Tadallahu jalla jalalu wala in taudu ni'matallahi la tuhsuha O ju njerëz, o ti njeri Që e ki arru Allah unë të bare të alë, Dhe sa shpesh e arrujnë Allah unë gjellë gjelalu Allah u dhëtë nëse ju I numroni të mirat e zotit Të mirat që ja u ka dhënë Allah u begatit në metet e shumta La të hësuha S'kini mundësi mi ndjerë Në numër në Andaj ajetit e të këtë i cili jemi ndalë neve Ajetit e të këtë i cili jemi ndalë neve I surës e në gjëmë është Lillahi ma fi s-samawati wama fi l-ard Ayat shumë i madh. Sat Allahu te bareke ve teala, këtë ayat te Allahut janë qielli dhe toka. Qielli të mboj dhe toka janë të Allahut xhella xhelalu. Sa Allah e përcudit këtë. A nuk e dini dashët Allahut janë qielli dhe toka? E dini A nuk e dina se Zotit vetëm kriojnë dhe tjertë nuk kriojnë, e dina. Po përse la fatë Allah, qijet dhe toke janë të Allahut, dhe ky ajet në Kur'an përserit e të shpesh, mbi 400 e gjashtet e ditë shka herë përserit e të në Kur'an, ojo njerës, qijet dhe toke janë të Allahut. A edhe një përse është urësia, se shpesh herë njeri ju e ndinë vetën me qijet dhe toke si Zotit, Ai nuk është zot E Allah i thot O ti njeri Nuk janë tuat këto Të mija t'jan Unë i kam kryuë Lillahi T'allahu t'jan T'zotit t'jan E t'i pse penin vetën Se ti je këtu I zotit shpijes Nuk jetë i zotit shpijes Ti je rob Ti je një sklav i zotit Një sklav Qka E vetë mja pozit e jotja Në hapsirën e zotit është e jesh robit ti në nështruarë A dhe ka dhe në allahu gjellë gjelalu Ja ejuhën nësë Ua abudu rabbekum O ju një rëzë A dhurane zotin e juve Alledhi khalqakum Isili ju ka kriju juve Walledhine min qablikum Dhe atë të të kanë qenë para juve A dheja kuptoni pëse të të të zotin Të mija të janë qiali dhe toka Sepse shpeshë her e harojna E harojna Dhe ndimi vetë në këtu të pavarur Kërë e shëfti një shtëpi të anën që a Zotit të ka mundcu me reguluata, që a Allah të ka mundcu me ngritë themire të asaj shtëpije, Kër Zotit të ka muncu e ti një vëtur luksozë, Kër Zotit të ka muncu e me pas ti komoditet dhe luksozë në shtëpinë tane, Dhe Allahu të ka muncu me shëtit në përtok, Me komoditetin e lartë dhe me qëtësin e madhe, Kër Zotit të ka muncu t'i e di parësi, Qishka thënë Allahu Gjellë Gjellë në surën elbelet, Elem me gjallë në hu ajnejni, O lisanën, o shëfetajni, Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, A nuk ja kena dha njeri ju disi, A nuk e kenë dhënë njeriu disi se me këtë disi ai e shef botën e me amor këtë disi ai nuk shef kur gjojë hiç. A nuk është begati e madhe? A nuk e kenë dhënë dat Allahu xhella xhelal një gjuhë dhe dy buzë me të cilat flet e shpesh harma ato dy buzë edhe me gjuhë ku ndërton Zotin e tij na. Ani. Allah e di ta ket. Andet Allahu xhella wala ne ke la kriuor njeriu nga një pik ujë. Min nutfatin me një pik ujë të idha hu e khasimun mubin mi po qa jo pik e ujit kur është rrit pak i madh një metre e gjis ja kundërston dispozitat zotit dhe thot jo kështu i dhe jo ashtu anda ja e këptonit pëse të të të Allahu shpesh në Kur'an lillahi mafi sëmawati vë mafi ard të Allahu të janë qijet dhe toka Allahu të janë me naqu dikën neve Allah u do në më në dërgu dikun meve, në përmet këra jetëve. Ku do në më në dërguve? Me njofë të zotin dhe me njofë vetë vetën. Me njofë të zotin dhe me njofë vetë vetën. Në munges të një hurive, për vetë vetën, njërive, haron e dhe zotin e tina. Sikur njërzit të pranonim se të Allah otë janë qijëllit dhe toka, s'kish pas që farë në toka si ku njëzit të pranonin se fuqia absolut është vetëm Zoti s'kish pashë jo besimtarë në tokë po argumentë që ata e kanë haru Zotin e tyre dhe se endin vetën të mdhej në këtë tokë dhe në në kupën e qijolit andaj si rezultati kësajna ka që farë ka njëz shka nuk e besojnë Allah dhe nuk i binden ati dhe nuk i nështroon ati andaj dhe të Allahu u gjellohana lillahi të Allahu t'janë A dhe në ajet tjetër që ka thëtë, e thëllaj e ndhurun, a nuk e shikojnë njëmë element duhet për i teje, që të arrish në pikën e dur, a nuk shikojnë të qiollin se si është ngritur lartë. A ndhe thëtë Allahu gjellonë në shumë ajete, fëndur, fërgji i lbasara kërra tëjni, janë qalib i lejke lbasaru khasi enë, wa hua hasirë, Thëtë Allahu gjellë gjelalu surën mulkë Shikoje cjellin Pastaj ule shikimi Pastaj shikoje për zdyti Kerratejni Këtaja shikimin për zdyti E jërgje o i lejke El basaru khasi en Thëtë kam e tukëthiti shikimi I për ullur Pravoje këta Allahu në e ka dhonë këtë metod Dhe këtë formul Për me njoft ata Dhe për me njoft vetën Shum pak duam minuta, 1 minut apo ma pak se 1 minuti. Me shikun at cil mir, një dozë të sekondave, pastaj me ul shikimin. Pastaj prap me kthe shikimin. Pastaj prap me ul shikimin. Te Allahu Xhellal Xjalalu, yerji'u aleika al-basaru khaasi'an. Kimë pa e shikimin tën të dobët, kimë kuptu se je shumë i ulti. Ai është shumë i lartë ati e shumë post. Ande thallahu xhellalu xhikoni ka çill. Por me dit begati. Ande thot Allahu xhellu ala por begatin e natës dhe të ditës. Shum begati, xhamatin ndarruar, shumë begati. Andaj xumaj është për kujtimi begative, për kujtimi Allahu te bareke o taala. Xumaj jash për me përkujtuar se neve kemë një Zot i cili na ka krijuar dhe na furnizon dhe kujdeset për neve kur jemi duke çën Në gjumë, dhe kur jemi zgjurë, dhe kur mendojna, dhe kur filozofojna, dhe kur punojna, dhe në gjdo gjendje e Zotit onë është me neve, Allah i kujdeset për neve, dhe nuk na jenë asë një qastë. Andaj djetarë, në komendin e fjarës e Zotit, Inë në laj, unë siku se ma avati o lërda në të zule. Allahu i mban qijet dhe tokën, mos të shka përderdhën. A e kini pa ato pisedime, që ka pahen mundet me ra një ilë në tokë? A? Ata se nuk e besojnë Zotin. Në cdo vit, dalin me konkluza dhe me friksime dhe me fobite ndryshme se ka mundësime nga godit një planet i huj në tokën tonë. Ka me nga godit një ilë tokën tonë. Allah o thëtë ja. Ska me godit e ja. A e diri se sa mija vjetë janë kriju ato? A i diri se sa qindra mija veti ka kriju Allahu u gjellë gjelelu Se u ahaj ka vendos të pozitjën e vet Kullun fi felekin jesbahun Dhe të, të Allahu u gjellë u ala Ata e kan Orbitin e vet ku ata Qarkulojnë Musumirnë ma ata Ti vetëm shikojnë ata dhe falenderojnë Zotë dhe dija që qininë sa i madhaj është Dhe sa e ka regullu sistemin e ti Në mënirë simetrike dhe shumë të përsosër A da i jo besimtarë diskutojnë Se ka me nara një planet dhe ka me do, godit tokën ersir dhe ka me pas tokëa 5 më dit ersir sepse se ata e kanë harue se lillahi mafi se ma vati u al ardhën Ta Allahut janë qjellive toka, lejeti atë punë se nuk është e jotja jo A dhe ta Allah, kush është ajë cili e mbanë qjellin dhe tokën mështë shka përderdhën e në të zula Kush është Allah Mirë, kuptimi këtja jetët e shumë i felë kuptimi, kësa i fjallë shumë e thellë kanë thënë djetartë Allahu pëthot për kriesën më të madhe une e maja ta jo ju para me ndonë me në pastonë Allahu o ju një rëzë hajde banë me muë një ditë që jëllë hajde banë me muë një ditë tokën, a e këshmi bajtë jo tokën se shumë e madhe hajde banë një balen të të oqeaneve të mëvoja Hajde bane me mua bash ose bane ju vet që mos të rrbollat dhe mos baje dam a kish me mujt me mujt jo kush e ka ul kokën asaj me tonelata e mëdha kush e ka ul kokën zoti i madh kush e ul kokën kafshëve e cila është më e fortë ti me një godit me munën me të quva ti deri në vdekje kush e ka ul kokën më së më godit ajo allahul xel xalalu sahranakum allahot ja u ka mështruaj u votë njëri Ti, një metrë e, e gjasht dhejt dy metrë, tre metrë ta kanë nështru ty e një kafsh të madhe anë dhe dhe të allah u gjellë u hala e thela janë dhurune il e i vili ke i thëhullikat arabët kafsh në matë madhe që e kanë pa, cila është devja sot në zbulimin hapsirave të ndryshme në gjografike njërës kanë zbulu kafsh edhe matë moja mirë po të ka arabët ka qenë devja Dhe dedhja manë shumë Dhe dedhja shkofë shemadhe Dhe ka qenë ma e madhe në atë kohë E Allahu qëka ju thëtë A nuk e shikojnë dhejën Si është krijuar Qëka dhe me thënë a nuk e shikojnë dhejën Si është krijuar Këtë e shikojnë dhejën A dhe thëtë Allahu Gjellë wala Vë ke ejjin Min ajetin Fisë mawati val ardi Jamurruna alejha Vë hum anha mu aridon Dhe të Allahu Gjellë Gjelani hu Sa ajeti, sa fakti, sa prova, sa argumenti Ju kalon pran njerëzve në qio dhe në tokë Kalon njerëzit në udhët e tyre Kodrat të mdoja Hypin në aldë në aeroplanet të ndryshme E shofin apsirën e madhe të zotit Shofin e qeane të mdoja Këni paqa Ta dridh zemë Ta dridh zemë në prej madhështisë së madhe A këni hitë në anija, Allah dhëtë, sa jetin e shofin në të qia dhe në tokë, vë hum anha mu rridhon, ama jakëthejnë shpinën atyre. Jakëthejnë shpinën atyre. Andaj, janë dy shikime, shikimi sirit dhe shikimi zemërës. Shikimi sirit dhe shikimi zemërës. Tëtë Allahu Gjellewala, a nuk e shikojnë devën? Pse me shiku devën? dhe atë ardhën. Po nuk e shikojnë devën e cila është shumë më e fortë se njeriu me përpjeshtim dhe krasim me fuqitë e tija, është shumë më ma e madhe dhe Allahu ja ka nënshtruar njeriu. Allah i hidh biden në shtitët. Po Allahu xhenal xhelanu ja ka nënshtruar. Tëna lata dhe fuqi, edhe energji, se na s'kena devën tash, po e ja kena veturën. Po ajo vetur me çka punon? A nuk punon me energji? A nuk punon me lëng djegës, e cila quhet benzinë dhe naftë? Po kush e bën ja benzinin, më kanë t'u i, i fuçishëm dhe me me djegë, motorë dhe me lvizaj? A nuk është Allahu Xhelel Xjalalu, i cili e ndje e ndjer prej tokës atë energji? Po, është Allahu Xhelel Xjalalu. Dhe kush e inspiron njeriuin me krijun atë formë? çemë shfrytzue njeriu të mirat e Zotit Allahu xhalla xelalu anadat Allahu tabaraka wa taala wa anta uddu ni'mat Allah la tuhsuha o ti njeriu nëse mundohësh me i numërua të mirat e Zotit ti s'i mundësimi ti të numëror ato s'i mundësh me ti të numëror ato s'i takat nuk ke na nuk ken takat dhe s'kena aftësi me i ndjer në bilanc të mirat e Zotit vetëm Allahu xhalla xelalu ai din ato Anë dhe të Allahu të bada kja vëtara Inna Allahe Le gafurë rrahim Allahu është falës dhe më shiruas Cila është ndërlis shmëria në mes ajetit ju nuk i numroni dhe s'kini mundësimi numru të, një metët e zotit dhe vazhdim i ajetit Allahu është falës dhe më shiruas Djetarët kanë thonë kjo ajet ka një thelsi dhe një domethanje të madhe që a besimtari të realisht duhet një adridhë zemrat edhe pëshpesh hermeve nuk në adridhën zemrat sepse nuk edhim një a kemi zemrat Allahu gjellëvala thët Kullëzot Kur'ani fështëmi ulehu i dha kuri el Kur'anu fështëmi ulehu Kullëzot Kur'ani dëgjone me vëmendje lallëkum të rhamun ndoshta ju e fitoni mëshirën e Zotit sepse në përmjët dëgjimit me vëmendje kuptohen ajetet dhe kuptohën do me thanjët e ajetët e ku të kuptohët me zemër ajeti Allah e më shironat zemër e ku nuk kuptojna nuk në më shiron Zotit qila është ndërlis shmëria dhe me këta e përfandojna qila është ndërlis shmëria dërlis ajetit o ju njërëz ju nuk kini mundësi me qitë në numër dhe me i përvundu në një numër të mirat e Zotit s'kini takat dhe Allahu thëtë është falës dhe më shiruës na nuk i nëmrujna të mirat leqin nuk i nëmrujna po mësë mi mujtë mi nëmrujnë dhe me donë, mësë mi mujtë mi adit që qirë dhe mësë mi ditë mi thonë Allahut faliminderit mësë mi thonë Allahut faliminderit se ti nuk i disa janë ato sa të minë ati i shpjithonë të Allahut si disa janë ato në trupin tanë dhe jashtë trupin tanë dhe në hapsirat qka ti e tonë dhe Allahut do në me eba faliminderit par ato na nuk kena mundë për shkak se Allahu është gafur, rahim më shiruës, thonjën djetarët, kuptimi a jetët është kështu. Me zithë se ju nuk jadini faliminderit Allahot, nuk jadini mirnjohin Allahot, nuk imin shtrohenja Allahot, si falinderani Allahon sa duhet, a i prapi ju më shiran dhe ja ullëshan dhe ja ullëshan dhe ja ullëshan i mejte. A e kuptu të a jetët? Ti nuk e falinderan Allahon, Nanolu që falënderoi në sa duot. Sa njeriu nuk e falënderon Allahun xhalla xhelali. Fdatit li fallet nonstop dhe i bën namaz Allahut në vazhdimsi, pa u ndal. Ai nuk mundet me i dhën. Faleminderit Allah dhe na kena përmend transmetimin e pejgamberit alayhi salatu sen salatu sel e gjanë imam Hakimi për njëriun një i cili e ka adhuruar Allahun 500 vite. Çdo ditë ka hungër ka një shej. 500 vite adhuruim dhe i ka thonë Zotit o Zotit shtinëm në gjennet me punë të mija ka thonë Allahu jo me mëshirën ti mësë mund është me i me punë të tua jo me punë të mija, pas shimë vetë njëri ju ma shrojë, dina mazë me boj do këtë vetja shumë të kvali ka thonë jo me mëshirën të jne dhe Allahu ja kanë zirë në peshore një sy, vesh një sy dhe ka rëndu syni kras veprave të ti e thët Allahu gjennet gjelalu hu vë in të uddu njëmët Inna rahim. Nëse ju mundohen i minumru të mirat e Zotit Ju së një dilin në që është atële Po Allah është më shiruës Allah është falës Andaj jau fal Më ngësin e juve ndaj falëndërimit Andaj jau letë të mirat Se për ndryshet e të mjau morë Qishë është raporti rëbë Zot Cili është haki raporti Cili është Ajme të adonit të mirë ti me falëndëru Qështë është raporti apo? Raporti robë zot E sejnë ca raporti cilë është Kur ta japën i diqka Ti me falenderua ta Po nëse nuk e falenderon me ta këthije Me ta morë Po nëse pa po është rebel me dënua Po a i së pëna dënan Sa njeri u i banë Allahu gjuna natë të dit Natë të dit dhe Allah nuk e dënan Jalë shënë të mirat pa fun Edhe ai mashtrot, mashtrot në, në a i mashtrojët Mashtrojët në një metët Allahu gjelle gjelalu A ne do të Allahu gjelle vala në gjuhën kur anore duke ju drejtu për nga merit për mi thanë që farve jo besimtarve dhe dherëhum kuluhe të me ta dhe sa u feja alemon dhe të Allahu gjelluana për nga merit e ti e selam, dhe kjo është komunikim për gjith botrat për atatë të setë mashtrojnë me të mirat e zotit dhe kujtojnë sa Allahu pëse nuk për ja u mërë në metet kjo është nashurin dhe i tëre shikona e shkali thatë O, oh, Muhammed, lejti ata Lej le të hajtë Se unë jam të u dhonë Lej ata në të knaqenë Je të metë ta u, le të shiojnë një zëjtët e kësaj vote Le të shiojnë, derinë fund Le të shiojnë, ketë knaqinë Lej, mos i pengotja ata Fesau Fe së u fe ja'lemun Ata kanë me kuptu e realitetin e botës Andaj Esenca E ajeteve, dhe këti ajetit Lillahi mafi sëmawati Ve mafi l'ardë Ta allahut janë që a ka në qilë Edhe qilë i vetë dhe qilë i te lartë Edhe toka janë ta allahut Kuptimi kësaj e këtja jeti kanë thonë Djetartë është me kuptue Po zita jote mbrenda këti qilët Po zita jote mbrenda këti qilët Dhe dush me ditë se këto janë ta ti Dhe në, në pushtetin e huj Nuk gudonë musilë qështë dujë të ti Po qështë dojë e pushtetari A? A? njerëzit subhanallah i ladhim nuk gudzojnë me i dalë prej pushtetit dhe prej sistemi të ati pushtetari që li gjikonë në tokën e Allah dhe nuk e ka pa fundat pushtet dhe Allah në ditë ja merë e që ka thunë në një pushtet që ka Allah e ka në dorë në dorë e ka këtë këtë qio dhe këtë këtë tokë e ka në dorë në ti dhe madhështia Allah nuk ja din kërkush përveç vet, a vet vetë a je din vëtë vetë anaj tja dina vlerën e tja dhina malësien vetëvejtës tonë. Ku jenë anakë? Ku jenë anakë? Hinë në internet, nga se e shpizojnë të zidhë internetin, parëm shpizojnë e për kajrë. Hinë dhe shikojnë planetët si dokonë, si dokonë dhjelë, dhe si dokonë yje të mdoje që i ka kriju Allahu Gjellishe Lalu me madhështinë e tina për më nga të regu neve sa është i madhë aji. Hinë dhe shikojnë dhe pas taj shikojnë ti ku ije. Dhe pas ta i ndalu dhe ameritojnë anë me a diskutua Allahut urdhat. Lillahi mafi sëmavati wa mafi l'ard, të Allahut janë qako në qijel dhe në tokë, për çka? Lijet zi e ledhine e sa u bima amilu, që Allahut ja wapesh përblimin atërë dhe zëtë kam punu keqë, wa jet zi e ledhine ahsenu bilhusna dhe kja wapesh përblimin e bamilzve. E lusim Allahu në gjellë gjellaluhu, që Allahu të barëke vëtë ala, mësë në baje gafila, mësë në baje prea tëre të cilat e kanë harruë e zotën e tëre gjellë gjellaluhu. E lusim Allahu në gjellaluhu a ala, që Allahu të barëke vëtë ala, mësë ton, në e laje ditët tona, gjumajat tona, muajton, vitët tona, jetën tonë, mësë në laje me shkuë e huqë, pa e ditë se cilin ka qenë qëllimi jonë kryesorë i jetës në këtë tokë, de cili është përfundimi te zoti onxh elxelaluhu elusim allahun tebaraka we teala te allah o jelle walat nangrita madien ton elusim allahun tebaraka we teala te allah o jelle walal mesjid metitna mushiron elusim allahun jelle walal te allahut naboye te dishëm ngadija e ti elusim allahun subhana we teala te allah o jelle wal musliman qudrat si allahut indihman te adoptet e musliman ve allahut ti poçizan yetima te musliman ve allahut ti mushiron aqulu qouli hada wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu in انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين